Джон Діксон Кар Шахрайство Вільяма Вілсона Полковник Марч із Департаменту незвичних скарг у своєму офісі в Новому скотланд ярді зустрічав чимало дивних осіб. Але рідко його вшановували візитом особи такого високого статусу, як Леді Патріція Мортлейк, єдина дочка графа Крея. Вона увірвалася, мов буревій, того прекрасного весняного ранку кілька років тому. Її аристократичний ніс майже глузливо здригався, і це попри те, що зазвичай вона була типовим зразком тих меланхолійних дам із байдужим безбарвним поглядом. «Вона відмовляється заповнювати офіційний бланк, сер, доповіли Марчу. «Із нею цей клятий пекінес». Але вона показала мені записку від самого комісара. «Впустіть її», – наказав полковник Марч. Леді Патріція сіла в крісло, елегантно змахнувши хутром, тримаючи пекінеса на руках. Відомо, що вона була визнаною красунею, хоча на фотографіях, можливо, виглядала краще, ніж у житті. Її краса була подібна до відшлюфованої статуї, а вилиці здавалися твердішими за порцеляну. Перед нею постав кремезний, добродушний чоловік вагою у сімнадцять стовнів, із рябуватим обличчям, байдужими очима і коротко підстриженими вусами. Примітка відчуття сімнадцять стовнів це приблизно сто вісім кілограмів. Він погойдувався біля каміна, палячи коротеньку люльку. Поруч стояв інспектор Робертс із відкритим записником. Я хочу, щоб ви знайшли його твердо заявила Леді Патриція. «Знайшли його?» перепитав полковник Марч. «Кого саме?» «Френкі, звісно», сказала Леді Патриція з ноткою нетерпіння. «Мого нареченого. Ви ж про нього чули?» Обличчя Марча прояснилося. Кожен читач газет запам'ятав, які політичні надії покладалися на поважного Френціса Гейла. «Наймолодшого міністра кабінету». Френсіс Гейл був молодим, багатим і освіченим. Перед ним лежало блискуче майбутнє. Усе, що могло бути сказане про нього, в результаті тільки підсилювало його репутацію. Френсіс Гейл завжди діяв бездоганно, навіть у своїх заручинах з біднілою дочкою збіднілого пера. Він був противником алкоголю, не палив і вів виключно моральний спосіб життя. Полковник Марч у приватній розмові вважав його трохи надутим нікчемою. «Що стосується мене, – холодно зауважила леді Патриція, – між нами все скінчено. Ми зробили для цього чоловіка все. Все. Потрібні люди, потрібні місця, потрібні зв'язки. І я вважаю себе жінкою широких поглядів. Але коли він зібрався виступити з промовою на бенкеті корпорації і прийшов туди п'яним ущент, Раніше вже говорили, що мало що в цьому світі могло здивувати полковника Марча, але ця заява майже змусила його змінити думку. А потім, продовжувала леді Патріція, обурено змахуючи хутром, з'являється ця рудоволосана хаба, і він серйозно волочиться за нею на людях, це перепрошую просто обурливо. Полковник Марч покашляв. Насправді він ледве стримав задоволену усмішку. Усі нормальні люди відчувають незрозуміле задоволення, спостерігаючи, як пихаті джигуни потрапляють у халепу. Полковник Марч не був винятком, але він зловив її погляд і промовчав. Леді Мортлейк була недурною, до того ж він зауважив суворість її погляду і напруження вилиць. «Я ризикну припустити, що вам це здається смішним», – мовила вона. «Ні в якому разі!» «Ще припущу», – продовжила вона, широко розплющивши очі і погладжуючи собаку злякаючим спокоєм. «Вам не зрозуміло, як це стосується поліції?» «Ну, якщо ви це згадали...» «Але ж поліцію повинно хвилювати, я сподіваюся, що Френкі зник безслідно!» Увесь його департамент занурний у хаос, у найкритичніший момент, не кажучи вже про незручності, завдані моїм батькам і мені. Хіба вас не має турбувати те, що він зник просто з того жахливого офісу на пікаділі, де відбувалися речі, які виходять за межі розуміння? Полковник Марч погмуро подивився на неї. «Продовжуйте», – запропонував він. «Він почав поводитися дивно», – почала леді Патриція. Близько місяця тому, відтоді як уперше побачив це. Вона витягла з-під пальта примірник відомого художнього щотижневика консервативно-снобістського спрямування і розгорнула його. Вона перегорнула газету до розділу оголошень. Кінчиком яскраво-червоного нігтя вона вказала на одне з оголошень, набране жирним чорним шрифтом. В ньому було написано... «Вільям і Вільгельміна Вілсон, 250А Пікаділі». І більше нічого. «Оголошення надруковано тільки в найкращих газетах», – запевнила дівчина. І на Френкі його бачить, він сходить з розуму». Полковник Марч насупився. «І чим же, – запитав він, – займаються Вільям і Вільгельміна Вілсон?» «Ось у тому й річ. Я не маю жодного уявлення». Але якщо у них легальний бізнес, вони повинні бути зареєстровані? А вони – ні. Її верхня губа тріумфально піднялася. Я знаю це, тому що ми послали за Френки приватного детектива. І детектив запевняє, що вони продають пилососи. Хоча інспектор Робертс у розпачі припинив вести записи, полковник Марч відновив інтерес. Він продовжував погойдуватися біля каміна і випускати дим із короткої люльки. «Все почалося», – продовжила вона, – «одного вечора, коли я чекала його в автомобілі біля палати громад. Він стояв на сходах входу і нескінченно розмовляв із цією жахливою лейбористською свинею, не знаю його імені. Він просто не спускався, скільки б я йому не махала. Коли ж він нарешті зволив приєднатися до мене?» подивився на мене дивним поглядом і наказав шоферу зупинитися біля найближчого газетного кіоску. Там він вийшов і купив примірник цієї газети. Вона продемонструвала. Я не могла зрозуміти, на що саме він так пильно дивився. Але я знала, що з ним щось не так. Я запитала його, чи може він проявляти хоч трохи інтересу до того, що я для нього роблю. Хоча б відвідати концерт камерної музики, який організувала того дня, де Тріо Хульо мало виконувати добірки створів сучасних композиторів, а він відповів І що ж, поцікавився полковник Марч, він сказав до біса всіх сучасних композиторів. А це просто несправедливо, адже Хульо цього сезону у чудовій формі. Справді. Потім я застала його, коли він вирізав це оголошення з газети. Це могло нічого не означати, і я забула про це. Але буквально тиждень тому я знову побачила, як він вирізає його. Цього разу з Таймс. Тож, пояснила леді Патріція, я вирішила дізнатися, ким насправді є ці Вільям і Вільгельміна Вільсон. Учора я навідалася до них». Її очі набули проникливого, задумливого вигляду. «Хто б вони не були, – повільно промовила вона, – грошей у них неймовірно багато. Я очікувала побачити якусь занедбану стару кімнату, розумієте? Але ні, Боже мій, вони працюють у величезному новому офісному будинку прямо навпроти Грінпарку. Там усе так по-діловому абсолютно незрозуміло для мене, ви піднімаєтеся ліфтом, а там широкий мармуровий коридор і скляні двері з табличкою «Вільям і Вільгельміна Вільсон». Було видно, що вона на силу стримувала гнів. Ніби згадавши, що треба залишатися жіночною, леді Патріція підняла пікінеса, потрясла ним у повітрі і заговорила до нього ніжними, звабливими губами». Пес старанно здував шерсть із очей і виглядав зовсім байдужим. «Я відкрила двері, – сказала вона, – і там була велика приймальня, порожня. Там були гарні бронзові статуетки та гравюри. Я покликала, постукала по столу, але ніхто не з'явився. Ось коли я думала, що робити далі, мій флопіт – чарівне створіння, правда ж – помітив інші двері і почав на них гавкати. Вона глибоко вдихнула. Я відчинила ті двері. Там виявився просторий кабінет, щось на кшталт кабінету секретаря. Посередині стояв великий письмовий стіл, а біля нього крісло гойдалка. І ось у кріслі сидів Френкі. Мій Френкі! На його колінах, обхопивши руками його шию, сиділа жахлива руда дівчина, Років дев'ятнадцятий. Витримати більше вона не могла. Кажель полковника Марча був таким довгим і вимученим, що навіть сліпий би зрозумів, що щось не так. Острий погляд леді Патриції також це помітив і не схвалив. Але тепер їй вже треба було договорити до кінця. Насправді, я сподіваюся, що я достатньо широко мислю, але не настільки. Я кипіла, розумієте? Просто кепіла. Я нічого не сказала, просто підхопила Флопіта за його безцінну шийку і пішла геть, грюкнувши дверима. Я пройшла через приймальню і вийшла назад у хол. Але далі я не пішла. Урешті-решт доля Френкі мене хвилює. І Френкі такий багатий, після цього вона загребе всі його гроші. Тоді як я, працюючи і старано роблячи все для Френкі, як ніхто... Коротше, це дуже підло. Я чекала біля входу. Нарешті я наважилася повернутися і розібратися з ними. Але увійшовши знову до приймальні, я застала там людину, яку раніше не бачила. Добре одягненого літнього джентльмена. Дуже примітної зовнішності, абсолютно лисого, за винятком сивого пасма на самій потилиці, що спадало аж до комірця. Він сказав «Так, мем». Я запитала, хто ви такий? Він відповів, мене звати Вільям Вілсон. У вас призначена зустріч? Тут я зажадала, щоб мене негайно провели до містера Гейла. Він як ні в чому не бувало підняв брови і нахабно заявив, що Френкі там немає, що він ніколи не чув ні про якого містера Гейла і не розуміє, про що я кажу. Тоді я припустила, що він і про рудоволосу дівчину не знає. Він подивився на мене здивовано і сказав, що, ймовірно, мова йде про міс Вільгельміну Вілсон, його племінницю і секретарку. Тільки подумайте про це. Але він усе одно не знає ніякого Гейла. Це було вже занадто. Я просто пройшла повз нього і розчинила двері до кабінету, де раніше бачила Френкі. Френкі там більше не було, але рудоволоса залишалася. Вона стояла перед іншими невеликими дверцятами, які вели до чогось на кшталт гардеробної, і виглядала неймовірно винною. Я просто відштовхнула її і зазирнула туди. Але... Леді Патріція Мортлейк ковтнула. «Так?» – озвався полковник Марч. «Френкі там теж не було», – завершила вона. «Його не було в гардеробній?» «Його не було ніде!» Заявила леді, знизуючи плечима. Там була лише одна кімната, великий приватний кабінет із видом на пікаділі на четвертому поверсі. Він там не ховався, я перевірила й там, і жодного кабінету немає виходу, окрім як через двері в головний коридор, де стояла я. Френкі там не було, але його одяг був. Що? вигукнув полковник Марч. Його одяг костюму, якому він був, разом із годинником, записником, документами і перцнем, і ще ручкою, яку я подарувала йому на день народження. Усе це було складено в шафці, в гардеробній, тільки одяг, але жодного сліду самого Френкі. І з того часу він не з'являвся. Тепер ви розумієте, чому я тут. До цього моменту полковник Марч слухав розповідь поблажливо – Тепер його сиві брови сунулися разом. «Дозвольте уточнити дещо. Вимовив він різким і доволі моторошним голосом. Ви кажете, що він буквально зник. Не міг він, скажімо, вислизнути назовні, поки ви були зайняті оглядом інших приміщень?» «Без усього свого одягу?» – риторично запитала Патриція. Запала пауза. «Френкі!» – майже простогнала вона. З усіх людей у світі саме Френкі. Звісно, я допускаю, що він міг вислизнути. Так, взагалі кажучи, він міг із вікна вилізти і спуститися по стіні будівлі просто на Пікаділі. Але ж не в нижній білизні, правда? Френкі? Припустимо, що в нього був запасний комплект одягу. З чого б? Запитала Патріція, знову не чекаючи відповіді. Рідко, коли полковник Марч опинявся в глухому куті... Зовсім спантеличним. Але тепер, здається, був саме такий випадок. І що ви зробили після цього? А що я могла зробити? Його немає в його квартирі, і в заміському будинку він не з'являвся. Ніхто з його друзів, навіть особистий секретар, не здогадується, де він може бути. Я навіть говорила з тим жахливим лейбористом, з яким вони, як я припустила, зблизилися останнім часом. Мені здалося, що він збирається розсміятися мені в обличчя. Але навіть він поклявся, що не знає, де Френкі». «Хм», – промовив полковник Марч. «Ми не можемо зробити цю історію публічною, розумієте? Це було б руйнівно. Тож ви – наша остання надія. У вас є теорія?» «Ох, теорії!» – роздратовано махнув рукою полковник. «Я можу вигадати з півдесятка теорій» але жодна з них не вирішує головної проблеми. Припустимо, загадкові Вільям і Вільгельміна Вілсон убили його і приховують тіло. Припустимо, проти нього влаштовано жахливо-політичну змову. Припустимо, Френсіс Гейл загримувався і видає себе запристойного літнього джентльмена із сивим волоссям. Патріція здригнулася. Гіпотеза нічим не гірша – похмуро зауважив полковник, «ніж думка про вихід на вулицю в нижній білизні. Але я повторю, допускайте, що завгодно. Це все одно не дасть мені відповіді на найголовнішу загадку». «Яку саме?» «Рід занять Вільяма і Вільгельміни Вілсон», відказав полковник Марч. «Є думки, Роберце?» Інспектор Робертс, захлопнувши свій записник, поставився до питання дуже серйозно. Ну, сер, почав він нерішуче. Так, так, продовжуй. Ну, сер, питання, мабуть, стоїть так. Або містер Гейл зник добровільно, або ні. Мені здається, що швидше ні. А чому ж? Особисті речі, сказав Робертс. Годинник, документи і інше. Якщо ви збираєтеся десь залягти на дно, хіба це не ті речі, які ви взяли з собою в першу чергу? Це зовсім не те ж саме, що влаштувати фальшиве самогубство чи щось подібне. Щойно він зручно влаштувався в кабінеті з юною леді на колінах. Роберт закашлявся і швидко відвів погляд від відвідувачки. І ось його вже немає. Оця частина мені і не до душі. Полковник Марч хмикнув. І все ж, продовжував Роберт з ентузіазмом, «Якщо ця парочка вирішила прибрати його з дороги, я не розумію. Ніяк, ні навіщо. Це наче історія з-під пора Едгара Аланапо. По». Він урвався, бо на обличчі полковника Марча з'явився дивний вираз. Саме такий, як буває у людей, коли їх несподівано вдарять по потилиці ключкою для гольфу. «Семогутній, Боже!» – пробурмотів він голосом схожим на «примарний шепіт». «Невже все саме так?» «Саме так?» – зажидала пояснення леді Патриція. «Ім'я», – сказав полковник Марч певно самому собі. «Може бути простим збігом. З іншого боку, воно занадто доречне». Він повернувся до леді Патриції. «Скажіть мені, чи вміє Френсіс Гейл випивати?» Вона витрішилася на нього. «Я не розумію, про що ви говорите». Ні, чудово, розумієте. Полковник умів бути наполегливим. Ви самі сказали, що Гейл під час одного із своїх нападів вітчаю, е під час одного з його епізодів дивної поведінки, напився на банкеті корпорації. Що саме він пив? Леді підняла голову.